Baada ya majerui kuondolewa, akiwemo kamanda wao Matthew Lowe. Operation kijijini McBain iliendelea ikiwa chini ya komando Danny Matthew. Matthew aliwagawanya makomando uote katika platoonsi ambazo. Kila moja walikuwa na jukumla kushambulia jengo maususi, kama ambavyo walikuwa mifanya mazoezi kunye kijiju walicho kitengeneza. Yani Hanstings kufana na kabisa na hiki cha McBain. Ndani ya dakika chache, walifanikiwa kulitaka jengo la sila za wapigenaji wa, wa Westside Boys. Baada ya hapo, kila platoon, jendelea kushambulia jengo lao maususi, ambapo walikuwa wamepangiwa. Kila mpigenaji wa Westside Boys, ambaye alijisalimisha mbari. Haliwe kwa chini ya ulinzi na kufungwa kamba. Wale wote ambao walileta upinzani au kutaka kupambana walitandikuwa risasi bila huruma. Baada ya kuwakikisha kuwa, wamesafisha majengo yote na hakuna tishio. Makomando wa chache. Walilekea kwenye msitu wakaribu kwa sako wapigenaji ambao. Walikuwa wamekimbilia huko. Wale waliosaria hapa walika katika mtindu ambao. Walikuwa kana kuamba wa mezunguko kikidichoote ilikujihami na shambulia lolote kutoganje baadae kukamata na kuhua wapiga naji watu wao esti seidi boys ambao walikuwa meji fiche msetuni ma komando wa ai kampan walipanda viasi yanimabomi aridini ya kuzunguka ene lolote la kuingilia kijijini hapa mpaka kufikia majira sambilia subui ai kampan Walikuwa omikiweka kijijicha magbeni mikononi mwao na kilikuwa salama. Majira haya ya sambili ya subuhi walianza atuwa ya pili ya uparishini yao. Kwanza, walichomamoto majengo yote na kuaribu sila azote za Westside Boys, pamoja na magari yao. Tukumbuke kuwa siku hile ambapo wale wanajishu wa wingereza walitekwa. Walitekwa pamoja na gari zao za Land Rover za kijeshi. Hey Kampan! Kwa lipewa juukumu lakua kikishakuwa, garihisi nazo zinaokolewa na kurejea shaukunya jeshi la Uingereza. Bada hiazoezi lotekijadini magi peni ku Kamila, ma komando wa msho waliyondoka hapo mnamu majira sana nemchana. Ma komando wa S A S, walifanikiwa kumpendisha kwenye chino kumenza. O Brad Tinnions na modya kwa modya akapelekuwa kwenye melia kigyeshirio kujarika pwani Afrika Magharibi. Tofauti na Hollywoodaragia. Ma komando wa S A S walipoanza toka shambulia kijichagi beribana, wapi gani jiwengi wa West Side Boys walijisalimisha kwa mmochi nguzi wa ofudaikali. Mara moja, wakati makomando wachache wakiwaweka chini ya ulinzo wapigenajo lijisalimisha na kuafunga kamba, na huku wakiwatandika risasi wale ambao walikuwa najaribu kukimbia msituni. Makomando wengine, kuharaka walilekea kunye jengu ambalo mateka wanajishu wa wingereza walikuwa nashikiliwa, na kisha kuwaondoa mara moja. Lutini Musa Bangaru, alikuwa amewekua mahala pengine pekeake. Walimkuta, amefunikua kunye shimu ambalo lilikuli natumiwa na Westside Boys kumwaga mikojo na kinyesi. Bahati mbaya sana. Walimkuta, amedhoofu afya yake kupitiliza. Na alikuwa, anamajeraa mwili mzima kutokana na baadae kubainika West kuwa Westside Boys. Walikuwa na desturi ya kumtua shimoni na kumpa mateso kila baada siku katha. Maramoja chino kuiliwasili kwa chukua wale wanajishi sito uliotekua Pamoja na lutini bangaru na kupelekuwa kunye husiptali ya zarura ya kijeshi Ilioko kunye mele ya kijeshi bahari ya Afrika Magaribi Na wale mateka raia wa Sierra Leone Na opia waliokulewa Lakini wao jeshi walitumia tathari ya ziada katika kuwaokoa Makomando wa S.A.S. Yes, walikuwa na hisi labda kulikuwa na wezekano wa baadhe wa piginaji wa Westside Boys, kujichanganya na raia mateka ili kujinusuru wa siwawe. Kwa hiyo, raia wote ambao walikuwa hapa kijijitagibe ribana. Na walifungwa kamba mikononi na kue kwa chini ya ulinzi mkali na kusafirishwa kwa chinoku mpaka kunyikambi ya wanajeshu wanchi ya jodan, Waliomu nchini humu kama seme majeshe ya umoja mataifa kulindamani nchini Sierra Leone. Lengo la kuwapeleka hapa ni kuafanya maujiano ya kina, moja moja. Ili kuwa kikisha kuwa hakuna wapigenaji wa West Side Boys, ambao walikuwa mjichanganya humu. Bada ya hapa, makomando wa SAS walifanya kama kile ambacho kilifanyo wa kule kijijini magibendi na A-Campagne. Walifanya msako msituni na kukamato wapigenaji wote wa Westside Boys. Ambao walikuwa mikimbidia huko. Waliojisalimisha walifungwa kamba mikononi na kurudisho kijijini. Na wale ambao walileta upinzani walitandikuwa risasi. Kisha, wapigenaji wote wa Westside Boys. Nao wakasafirisho kwa chino kwa kiwa chini ya ulinzi mkali. Kutoka hapa kijijini kiberibana. パカカンビアワナジェシュアジュダンパカカフィキアハトワイオプレッションエリコタイアリミカミリカコマファニキュアカビサラキニリチャーヤオプレッションエコファニキュアエリファニカキュチャーヤブサナアンバチョキミヤチャオタタムクバンパカレオヒ Je, ni nini kikitendelea? Uusi kose katika sehemu nayo futa. Muandaaji ni Habibuanga, mimi ni Tua Ananias Ediga.